Kopé Desi. És hogy kerültél festre később? Hát, hogy kerültem festre, hát csavargásaim véget. Ott is egyébként be akartak szervezni. Ez volt egyébként a, egy próbakő, mint mutatványos. Tehát pár napot én ezt csináltam szólnokom. Nem pár napot, talán másfél-két hetet is. És mondom, elég jól is jövedelmezett, meg volt a cigin is. Piám is minden. És akkor aztán megszöktem, egy nap Figyeltek is egyébként, tehát figyeltek. Tehát ezen bérkoldulásos, bérkoldulásos dolog volt. Megszöktem. Láttam, hogy lett volna benne nyuansz csak nem nekem. Mert akkor már tudtam, hogy én filozófus vagyok. Tehát, ugye ez nem, nem, nem, nem, nem az én pályám. És a munkáspárban mikor lépti, de már Pesten voltál akkor? O, Pesten voltam. 99-ben vagy 2000 be Akkor egy ilyen tüntetés volt a baloldali frontnál, és akkor én is kím voltam ott. Ez 99-2000-ben, nem tudom. Valahogy így. Egy tüntetés volt ott valami fölvonulás. És akkor így, mit tudom, milyen már én, vagy nem, bocsánat, hülyeséget mondok, 99. május őrsein. És uh -huh. akkor így beszélgettem így emberekkel, fiatalokkal ott. És aztán nagyban mondták, hogy hát, mert én is be... Mit, aztán megízleltem ezt a dolgot, aztán csatlakoztam be, székelypek is. Ez 99-ben volt. Nem, 99-ben így, egy május elsőjén így. Ilyen. Mint a város És hogyan lehetett ott a munkáspárban érvényesülni? Vagy. Hogyan ment a belső élet akkoriban? Szar. Ha nem nagyon lehetett érvényesülni. Munkáspárt, ha jól megnézzük, ugye ebbe a kapitalizálódó világba, munkáspárt az egyen zárt közeg. A munkáspárt az egy tehát a radikalizmust az nem, nem nagyon. Tehát Éppen ezért köllött egy kicsit stratégiát váltanom, hogy a munkáspárt a féle munkáspárt, ugye, mert más munkáspárt ugye van az az ellenzék, ez a munkáspárt 2006 vagy a faszont, ugye előtte az a kádárféle vonal. Tehát ők a radikalizmust azt nem nagyon viselték el. Sőt nem, hogy nem nagyon viselték el, de ők ellenezték is. Tehát a munkáspárt. Az a, ezt a lágyabb a fajta finkszocializmust. Ott érvényesülni, én radikálisan érvényesültem a legvégén. Elemi erővel. Áronmel! tehát volt ki elemi erővel, és akkor mondták, terrorista. Tehát, hogy nem nagyon lehet ott él, tehát nem nagyon, ott, nem nagyon lehetett ott érvényesülni munkáspárba. Tehát radikalizmus nem. Beleköllött hogy a közegbe, beleköllött tolvadni ugye, a, a pártnak a dolgaiba. Engem lehurrogtak mindig, Kicsit lapította, mondom, majd kirobbanok, mint a szikra, aztán gyűgök, mint a terminátor, aztán végén terminátorként valóban jöttem, de ki is kurta. Tehát, hogy nem nagyon lehet ott érvényesülni. A munkáspárt is ilyen zárt közeg. Megvan a maga hülyeségei törmernek, megvan a maga elgondolása, és az szerint irányítja a dolgokat, aki pedig az alapszervezeti szajbályokban nem ért egyet, az mert a idős Picsába. Tehát gyakorlatilag, mint minden párt. Tehát van egy szervezeti szabályzat, aki azzal nem ért egyet, vagy aki kilóg belőle, és én eléggé kilógtam, már 2003 ba 2004-ben már mondták, hogy lépjek ki, mondom, nem lépek ki. Sok végén meg kibasztak, 2006-ban. Tehát gyakorlatilag, hogy ott is van egy ilyen szervezeti szabályzat, és aki abban nem fér bele, az mehet a jó büdös picsába. Mint ahogy minden párt. És ez az undorító a pártokba, ezért is a varecával megé alakítottuk, ugye ami nem volt nagy életű, meg sőt semmilyen életű nem volt, az individualistáknak a körét. De azt hiszli individualisták köre? Na és megalakítottuk, és nem nagyon volt ennek így visszhangja, lehet, hogy most már azért már az jobban befutna. Tehát a szabály nélküliség. Beszélgettem anarchistákkal régebben. És akkor kérdezték, na, hagyj be. Hagyj be. Mi az, egy anarchistának mi a szabály? És akkor vakargattam a fejemet, mondom, nem tudom. Az a szabály az, hogy nincs szabály. Mondom, hoppá. Azt hisz hoppá. Most ez se jó. És hallottál -e a diszkordianizmusról? Miről? Diszkordianizmus? Nem, nem tudom. Hát ez egy ilyen álvallás, aminek az a lényege, hogy, hogy nem szabad semmit nem egyetérteni. Hát én ezt vallom. Persze, hogy hallottam, de hát én magam vagyok. Az. <gül> Tehát ezt tulajdonképpen ugyanaz, mint amit is láttuk a korécsán. És közé, mert, mert kíváncsi volna, hogy hol hallottál erről a Weisshopt-ról valamit. Szóval szóval a Weisshopt-ról, az Illuminátok. A Weishaupt az végeredményben egy globális, globális társadalmat akart. Ő azt mondta, mint a Polpot, vagy Adolf Hitler, vagy Stalin, amit akart is. Nem csak Európa, az egész világra kihálózva egy egységes... Tehát nincs Afrika, nincs Ázsia, nincs Európa, nincs, hanem hogy egy... Ö, az egész világon egy rendszert, egy, egy közös rendszert. Azt, azt kérdeztem, hogy hol, hol találkoztál vele, mint ezzel a névvel, tehát ez az illuminátusokról. Volt. Olvasásom közben, valahol nem tudom már, valahol olvasmányaim közben aztán megragadott, utána nézte.